Abilități de comunicare Autor, Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea a doua Cum îi faceți pe oameni să se simtă importanți? Capitolul 1 Cum să faceți complimente sincere? Cercetările arată că atunci când le faceți altora complimente, există probabilitatea de a fi considerați înțelegători și simpatici. Deci faceți complimente asociaților, colegilor, angajaților, șefului, persoane pe care abiați cunoscut-o, clienților voștri, poștașului, grădinarului, copiilor voștri, tuturor. La fiecare persoană puteți observa ceva pentru care îi puteți face un compliment, oricât de mărunt sau neimportant vi s-ar părea acel ceva. Vă garantăm că dacă încercați în mod regulat să-i faceți pe toți să se simtă deosebiți, vi se va deschide în față o lume nouă, diferită. Cel mai obișnuit mod de a vă exprima admirația este de a face un compliment pozitiv direct. Acest gen de compliment îi spune unei persoane, într-o manieră directă, că apreciați comportamentul, înfățișarea sau bunurile ei. Să dăm câteva exemple. Ești un instructor bun. Acest gen de compliment se referă la comportament. Îți stă bine coafura asta. Acest gen de compliment se referă la înfățișarea cuiva. Îmi place grădina ta! Acest gen de compliment se referă la bunuri. Dintre aceste trei complimente, cel care se referă la comportamentul persoanei s-a dovedit a fi cel mai convingător. Asemenea, complimente capătă greutate prin folosirea a două metode. Prima metodă este să rostim numele persoanei. Iar a doua metodă să amintim de ce am făcut acel compliment. Rostind numele unei persoane, ridicați nivelul de interes al conversației, făcându-o pe respectiva persoană să asculte cu atenție orice îi veți spune ulterior. Ori de câte ori vreți să comunicați ceva important, rostiți mai întâi numele interlocutorului și veți constata că veți fi ascultați cu mai multă atenție și problema abordată de voi nu va fi uitată. A doua metodă, atunci când facem complimente, să aducem aminte de ce am făcut acel compliment. Majoritatea complimentelor dau greș, pentru că ele transmit ce ne place, dar nu și de ce. Puterea complimentului depinde de sinceritatea lui. Dacă îi spui cuiva doar ce îți place la el, suna lingușală și complimentul nu are efect. Spuneți întotdeauna de ce vă place. De exemplu, cu privire la comportament. Robert, ești un instructor bun, pentru că dai atenție fiecăruia în parte. Cu privire la înfățișare. Maria, îți stă bine cu afura asta, pentru că îți pune în valoare ochii. Cu privire la bunuri. Vlad, grădina ta e frumoasă, pentru că se armonizează perfect cu ceea ce este în jur. Rostiți numele interlocutorului spuneți ce vă place la el și de ce, iar el vă va ține minte și își va aminti o lungă perioadă de timp ce ați spus. Nu faceți niciodată un compliment dacă nu credeți în el. Alminter va fi doar o lingușală și lingușala este ușor de detectat. Lingușala înseamnă să îi spui altei persoane exact ceea ce crede ea însăși despre sine. O altă metodă ar fi să facem complimente la persoana a treia. Acestea sunt complimentele menite să ajungă la urechile altei persoane decât cea căreia vă adresați. Puteți face complimente la persoana a treia, rostindu-l în apropierea celui căruia este destinat de fapt. Puteți spune acest compliment altcuiva, cum ar fi un prieten bun sau chiar bârfitoare din cartier, cu alte cuvinte, unei persoane care probabil îl va transmite cui trebuie. Laudele aduse astfel în public sunt mult mai credibile și mai valoroase decât cele aduse personal. O altă metodă ar fi complimentele transmise. Acest gen de compliment presupune că altcineva spune că îi plac comportamentul, înfățișarea sau bunurile alte persoane și tu transmiți acest mesaj. De exemplu, Hei, Andrei! Victor mi-a spus că ești cel mai bun jucător din club pentru că nu ai rival. Care ți-e secretul? Un om de afaceri care sondează prin telefon un posibil candidat la un post ar putea spune. Domnule Stănescu, am auzit că sunteți cel mai bun contabil din oraș pentru că aveți rezultate. E adevărat? Acest gen de abordare reduce tensiunea și de obicei este primit cu un zâmbet. Cum să primiți un compliment? Când cineva vă face un compliment, acceptați-l, mulțumiți-i pentru el și dovediți-vă sinceritatea. De exemplu, Vanessa spune: Angela, arată bine mașina ta. Angela, mulțumesc, Vanessa, am spălat-o și am lustruit-o azi dimineață. Mă bucur că ai observat. Apreciez remarca ta. Acceptarea complimentelor le arată celorlalți că aveți o bună imagine despre voi înșivă. Respingerea unui compliment este interpretată de obicei ca o respingere personală a celui care îl face. Faceți-vă chiar din acest moment un obicei din a complimenta zilnic trei persoane pentru comportamentul, înfățișarea sau bunurile lor și observați cum reacționează față de voi vezi descoperi repede că veți avea mai multe satisfacții făcând complimente decât primind. Urmează capitolul. Cum să ascultați?